Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salat wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hum ba'd. Baik, kita lanjutkan. membahas tentang beberapa maukid Imaniyah dari kisah yang diambil dari kisah Al-Khalil alaihi salam Ibrahim alaihi salam di dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Kerim. Maqaf yang berikutnya, maqaf Nabi Ibrahim al-Zawj, ma'azawjih ma hajar. Ini dalam pertemuan sebelumnya. Itu Masa-masa Muda Nabi Ibrahim AS Bahkan ketika disebutkan Dalam Tarif beliau Sejarah beliau Menjadi teladan Buat para pemuda Dalam usia beliau yang belia Yang memang Allah bimbing Alayhi salam untuk senantiasa berada di atas ketauhid dan kebencian terhadap kesyirikan. Yang akhirnya beliau menjadi teladan umat manusia seluruh dunia. Jawanif diin zakumullah. Itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika setelah beliau berdakwah kepada ayahandanya, kemudian kepada kaumnya tidak mendapatkan tanggapan sampai akhirnya beliau menyatakan kepada kaumnya, laki dan nafsu makum bahadan tuallumatbirin saya akan bikin makar terhadap berhala-berhala kamu ketika kamu tidak ada. Mereka nah, beliau kemudian masuk ke dalam tempat pengujian mereka ketika mereka Mengadakan hari raya Di tempat yang lain Sehingga ma'abid atau tempat ibadah tersebut Sepi dan tidak ada yang menjaga Nabi Ibrahim Masuk dan kemudian menghancurkan Berhala-berhala yang ada di sana Dan menyisakan satu berhala Yang kemudian untuk membawa mereka Menghadapkan mereka kepada kenyataan bahawa kalau mereka ini makhluknya yang kalian sembah ini adalah ilah. Mestinya kamu berakal. Kamu yang lebih berakal. Mampu melihat. Kalau mereka memang ilah tentu mereka bisa menyelamatkan diri mereka. Ini di bawah. Dan seperti ini juga. Yang terjadi di akhir-akhir kepada orang-orang musyrikin. Yang turun ayat-ayat ini kepada mereka. Di tengah-tengah mereka. Seperti diberitakan. Dalam syirah, nampaklah fikum ketika Abu Sufyan, pemimpin masyarakat Quraisy ketika itu, sebelum beliau masuk Islam, menjelang Fathu Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 10 ribu tentara Allah, pasukan Muslimin dari Madinah, kemudian. Abu Sufyan dibawa oleh Abbas bin Abdul Muththalib radhiyallahu anhu menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ditunjukkan kekuatan kaum muslimin Abu Sufyan diingat dia dihadapkan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan kepada kenyataan belumkah sampai waktunya kamu mau tunduk bahwa tidak ada ilah selain Allah Abu Sufyan menjawab ya yes. Seandainya ada ilah selain Allah. Tentu mereka memberi manfaat kepada aku. Nah. Nah. Di Ini disadari. Ya. Untuk menunjukkan kepada kita bahawa. Segala sesuatu selain Allah. Adalah alam. Adalah makhluk. Apapun juga dia kedudukannya. Mereka adalah makhluk. Tidak berhak dan tidak layak. Untuk kita tuju dengan. Berbagai macam peribadatan. Baik itu para malaikatnya Ataupun para nabinya nah, Karena pemilik semua Yang ada di alam ini Apapun yang kita inginkan, Itu ada pada Allah Subhanahu wa Ayat yang sering kita hafal Ayat kursi Juga di dalam akhir surat Al-Baqarah Atau di awal sebelum itu Allah menyebutkan tentang kekuasaannya Kepemilikannya Keberhakannya terhadap seluruh isi alam ini Apapun juga Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, hanya milik Allah. Hanya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan, kemuliaan, kejayaan, kesehatan, rezeki, syafaat. Semua milik milik Allah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam riwayat Innama ana muqtil. Wallahu innama ana Qasim. Innamana alqasil saya hanya membagi. Wallahu almaqtin Allah yang maha memberi. Karena semua milik milik Allah. Semua kepunyaan kepunyaan Allah. Perasaan kita, kekuatan kita, keinginan keinginan kita, harapan harapan kita itu semua milik Allah. Apa yang kita tuju untuk urusan urusan dunia kita? lebih-lebih akhirat itu milik Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah semuanya kepada Allah. Sandarkanlah semuanya kepada kepada Allah. Seperti yang ini disebutkan di dalam ayat-ayat dalam surat Syu'ara tadi. Ya. Yeah. Walladhi khala alladhi khalaqani fa huwa Ya yeah. dan seterusnya. Naam. Na hijwani pada pada bagian ini Kita akan bercerita Menerangkan tentang Mawqif Nabi Ibrahim terkait dengan Ia istri beliau Hajar dan putranya Ismail alaihi salam Bisa itu jelas Diruatkan apa, apa namanya Oleh Imam Bukhari Dalam suahirnya Dari Ibn Abbas Ketika beliau menukilkan dari Rasulullah SAW Yang menceritakan Nabi Ibrahim membawa Hajar istrinya ke Mekah dari Palestina. Perjalanan sebulan. Sebulan perjalanan menembus padang pasir. Ringkas cerita, namar Allah fikum sampailah di di wadin ghairi dzarain yang tidak ada tanaman di sana di tempat yang sekarang ini menjadi Ka'bah. Belum ada manusia. Memang daerah ini dahulu sejak zaman dahulu sebelum Nabi Ibrahim sudah dilintasi oleh bangsa manusia untuk lintasan perdagangan dari Yaman ke Syam atau sebaliknya. Atau ke apa namanya? Mungkin ke Irak, ke Mesir sudah jadi tempat persinggahan. Artinya apa namanya bukan tempat perlintasan orang lewat ya tapi mereka tidak singgah di sana karena mereka merasa waktu itu belum ada air ketika Nabi Ibrahim dengan perintah tentunya dari Allah Subhanahuwataala itu membawa Hajar dan putranya Ismail alaihis salam ke negeri yang tandus yang sepi ya kemudian Nabi Ibrahim Meletakkan anak dan istrinya di tempat di tempat tersebut yang tidak ada apa-apa di sana bangunan pun tidak ada di sana nah, disediakan kurma kemudian air seorang wanita muda dengan bayi yang masih menyusu di tempat yang sesuci sesuni itu tidak ada nah, orang tidak ada manusia lain selain mereka. Subhanallah. Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya kemudian pergi, pergi, beranjak dari tempat tersebut kembali ke arah negerinya, ke utara. Hajar, alaihissalam, heran, kemana anda? Kenapa enggak? Anda tinggalkan kami di sini? Subhanallah. Dalam keadaan tempat yang tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini, anda meninggalkan kami, Meletakkan kami di sini, tidak dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak dijawab, dijawab sampai agak jauh, ditanya lagi. Tiga kali, beberapa kali ditanya oleh Hajar alaihissalam ditanyakan kepada Nabi Ibrahim. Tidak. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam Hajar bertanya kepada Ibrahim. Allah, Allah, Apakah Allah yang memerintahkan engkau Agar kami ditinggalkan, diletakkan di sini Nah Hanya itu jawaban Nabi Ibrahim Tanpa menoleh, Nabi Ibrahim pergi Yang jadi pelajaran bagi kita Kuanifid dinazakumullah, terutama para ummahat Para asawat muslimat Mereka yang telah menyatakan dirinya Mu'minah Keyakinan, kekuatan keyakinan hajar. Ummu Ismail alaihissalam beliau dengan yakin berkata kepada suaminya, kalau begitu Allah tidak akan menyianyakan kami. Nah, kalau begitu dia tidak akan menyianyakan kami. Yakin. Begitu yakinnya Hajar ketika tahu bahwa yang memerintahkan suaminya berbuat seperti itu seakan-akan menyengsarakan dan menelantarkan dia. Ternyata adalah perintah dari, dari Allah. Ini menunjukkan pula keimanan. Keyakinan Hajar kepada suaminya bahwa suaminya adalah seorang ambian, seorang nabi. Nah. Nah. Nah, ini. Jadi pelajaran buat buat kita dari sepenggal kisah ini, manakah yang akan kita dahulukan? Antara rahmatul usrah, kesenangan rasa cinta kepada keluarga. Kepada anak dan istri dalam hal ini Nabi Ibrahim memberikan contoh teladan kepada kita. Ataukah kepada perintah Allah? aturan-aturan Allah yang menguasai seluruh alam dan menguasai seluruh kepentingan kita, yang di tangannya hajat dan keperluan keperluan kita, dunia dan akhirat. Tanpa ragu Nabi Ibrahim menjalankan tugas dan perintah tersebut, yang seandainya kita mengukur dengan perasaan, tentu tidak layak dilakukan oleh seorang suami meninggalkan melantarkan istrinya, anaknya yang baru. Lahir baru menyusui. Tapi ketika perintah yang lain ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa'alan izari Maka wajib atas setiap hamba, setiap kita untuk mendengar dan taat bahkan menjalankan aturan dan ketetapan tersebut perintah tersebut. Allah pun mengingatkan orang-orang yang datang belakangan. Qad kanat lakum uswatun hasanaton fi Ibrahim wa Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kamu Pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya Yaitu para ambiya Dan orang-orang yang mengikuti Orang-orang yang beriman mengikuti beliau Sikap teguh Yakin kepada janji-janji Allah Yakin kepada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga membuat Nabi Ibrahim alaihissalam Tunduk kepada aturan-aturan Allah Demikian pula istri beliau hajar tunduk pula kepada ketetapan Allah, tidak ragu sedikit pun. <San> Allah wa amarak bihada. Kalau Ibrahim alaihissalam, na namm. Jadi, lai laiudiyona. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Namm. Inna Allah laiudiyona jalan musni. Allah tidak akan menyanyiakan mahala orang yang berbuat ihsan orang yang senantiasa menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa taat kepada Allah dan menjaga menjaga hubungan baiknya dengan sesama manusia qanifiddin zakumullah nah oleh karena itu dalam sepenggalan kisah ini diajarkan kepada kita untuk lebih mengedepankan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepentingan diri dan keluarga daripada perasaan. Dan ini adalah salah satu di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Tanda seseorang itu merasakan manisnya iman, lezatnya ketaatan. Seperti ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Salatun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Ayakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma fiwahuma wa ay yuhibbal la yuhibbuho illa lillah wa ay ya'uda ila al ba'da idzan qadha Allahu min kama yakrahu an yuqdhaf fil nar fi hal yang apabila itu ada pada diri seseorang maka pasti dia akan merasakan mendapati manisnya iman Lezatnya ketaatan kepada Allah lebih dari segala-galanya. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala selain keduanya. Semua yang datang dari Allah, perintah-perintah seberat apapun itu dia berusaha untuk menjalankannya. Tidak sesuai dengan perasaannya, tidak sesuai dengan nalarnya, tidak sesuai dengan kebiasaannya, bahkan mungkin sifatnya sebagai manusia. Tapi itu perintah dari Allah. Dan Rasulnya Kepentingan yang datang dari Allah dan Rasulnya Maka dia dahulukan daripada kepentingan dirinya Sanggup dia untuk menyegerakan apa yang diperintahkan oleh Allah Sanggup dia untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Maka Nah ini salah satu tanda Seorang itu merasakan Manisnya, lezatnya Iman, lezatnya ketaatan Nah Perintah Allah datang segera dia jalankan. Larangan Allah segera dia jauhi Walaupun ingin Hatinya ingin, perasaannya, seleranya senang Dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah tersebut Tapi dia tundukkan Keinginannya Dia tundukkan perasaannya Dia tundukkan Emosinya, nalarnya Untuk menerima yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Masuk akal atau tidak masuk akal ya nah Yang kedua Dia mencintai seseorang dan tidaklah Dia cintai kecuali karena Allah Salah satu diantara yang disebutkan oleh para ulama tanda seorang itu mencintai karena Allah an-nas nasehat. Ya, bagaimana kata Rasulullah, la yuhminu ahadukum hatta yuhibbali aqi ma yuhibbulinapsi. Anda ingin selamat, anda ingin jadi orang yang bertakwa, anda ingin jadi orang yang muhasib, anda ingin jadi orang yang mu'min taat kepada Allah. Seperti itu juga yang kita inginkan pada diri saudara kita min bab tadi orang tu orang tu nah nah ikhwan fillah jazakumullah hatta wa in kanat fi zahir al-amri takhfa alaikal an fala min al-imtithal maka walaupun ini, hikmahnya tidak tampak pada diri kita tapi perintah yang datang dari Allah harus kita jalankan ke depankan. Nah. Oh, lah. nah. Dan ini ya, wa azza wa fauran duna duna tafkir, without a Harusnya kita menjalankan mendahapkankan ketaatan kepada Allah dengan segera tanpa kita menunda-nunda. Nah, kalau menunda kan kadang-kadang ada karena kepentingan lain apakah itu dalam urusan sholatnya dan ini yang penting ya ini yang sangat penting karena ini merupakan standar bahkan dikatakan oleh para ulama tanda di antara, ini tanda-tanda seorang itu memuliakan Islam itu bagaimana dia memuliakan memperhatikan sholatnya nah ini seperti dinukil oleh Ibnu Qayyim dari Imam Ahmad radhiyallahu anha ya Kemuliaan kedudukan Islam dalam hati seseorang itu bagaimana dia menjaga menjaga salatnya. Menjaga, memperhatikan salatnya. Semakin sempurna dia menjaga, memperhatikan salatnya, waktu-waktunya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, muka seperti itu dia cintanya kepada Islam. Pengagungannya kepada, kepada Islam. Nah. Ala rahimallahu wa in ta'jab min mauqifiz zauj fa in ajabaka min mauqifiz zaujah ashadna Kalau tadi Nabi Ibrahim yang tunduk kepada aturan Allah perintah Allah mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada perasaan Beliau kasih sayang beliau kepada Isteri dan anaknya lebih hebat lagi adalah bagaimana sikap sang istri Hajar alaihi na'am alaihi salam Istri yang dia seorang wanita muda sendirian Dengan anak yang masih menyusui Di tempat yang tidak ada Manusia Tidak ada Apa-apa di sana Untuk bekal untuk dia misalnya hidup Kalau seandainya ada yang mengganggu Dia tidak punya kekuatan untuk melawan nah, Logikanya kan begitu Tapi subhanallah ketika ditanyakan Allahu amara kabihara Apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami? Nah, halat idan la yudayyuna. Kalau begitu Allah tidak akan Menyanyiakan kami. Inna kalimatun qalbin mutmainin. Ini adalah kata-kata yang muncul dari hati yang betul-betul tenang, betul-betul yakin kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sementara di Anda apa namanya? Baik, nah, ini kalimat yang Muncul dari hati yang yakin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa Allah adalah penciptanya Allah yang memberi rezekinya Bukan suaminya Bukan kepada Walinya Nah, Ini keyakinan yang harus kita Tanamkan nah, Pada diri kita dan juga pada keluarga kita Bahkan Rasulullah SAW Mengajarkan hal itu Kepada seorang anak yang masih Belia belum balik. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan mengajarkan kepada Ibn Abbas, "Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law jitama'at ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in jitama'u ala an yadurruka, lam yadurru bi lam yadurruka bi syai'in illa, illa bi syai'in qad katabahu Allah alaik." Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas Anak samannya Yang masih beliau masih umur sepuluhan atau 11 tahun Nah Dengan kalimat-kalimat ia Menanamkan kepada beliau Kekuatan keyakinan kepada Allah Untuk bersandar sebetulnya kepada Allah SWT. Kalau engkau meminta Mintalah kepada Allah Kalau engkau meminta Apa saja yang kamu minta bahkan dalam riwayat sebagian ulama melemahkan tapi maknanya demikianlah yang dipraktekkan oleh para sahabat hatta tali sandal yang putus sekalipun minta kepada Allah ini sudah diisarakan oleh beliau alaih sallam dalam firman Allah tadi Wa minta kesembuhan bukan kepada yang lain menyandarkan kesembuhan bukan kepada yang lain tapi kepada Allah nah. untuk bersandar sepenuhnya kepada Allah meminta kepada Allah karena Allah pemilik, pemilik semua itu Wajastaan, tafastain bila dan apabila anda minta tolong, minta tolonglah kepada kepada Allah. Ini diingatkan oleh beliau dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Ketika mereka berbayat kepada Rasulullah SAW, Divisikan oleh Rasulullah SAW. Allah Taala supaya engkau tidak meminta kepada siapapun. Dipenuhi oleh mereka bayat tersebut. Jika mereka tidak menahan diri Tidak mau meminta kepada siapapun Walaupun itu perkara yang mubah Dan mereka mampu untuk melakukannya Jatuh Cangkir mereka Dalam peperangan misalnya Jatuh ke sungai Kan dalam sesama kita kalau rombongan boleh kan Biasa, tolong ambilkan Tapi para sahabat tidak ada yang terucap Tidak ada yang meminta Bantuan kepada temannya Tolong ambilkan cangkir saya Nah, tidak Sampai akhirnya air yang mendorong cangkir itu kembali kepada pemiliknya. Jatuh tali kendaraan Abu, Am, Abu Bakar Siddiq. Tidak minta tolong kepada yang lain. Tolong yang diambilkan. Ini kemampuan mereka. Di dalam menilai keyakinan mereka menerapkan. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi wasallam Dan keyakinan mereka kuat. Yang mereka bersandar kepada kepada Allah. Kita lihat juga misalnya ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan hal itu. Nah, ketika Zaid bin Sabit yang masih belia ya, umurnya 22 tahun mendapatkan tugas berat dari, Abdul, dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Kata Zaid bin Sabit, Wallahi, dunia Allah memindahkan gunung itu lebih mudah bagiku daripada tugas yang kalian suruhin, meminahkan gunung. Nah, kena yakin pertolongan Allah kan nah, daripada melakukan apa yang kalian perintahkan yang tidak pernah diperintahkan dia diapa namanya diperintahkan oleh Rasulullah disentaskan Rasulullah SAW atau dititahkan oleh Rasulullah. Nah, tapi mereka berdua para sahabat menunjukkan nah, masalahnya kemudian juga secara anu Rasulullah juga pernah memerintahkan untuk meletakkan, menempatkan, menjaga al quranul Karim Nah, letakkan ini atau nyapa catat. Itu termasuk salah satu di antara bentuk-bentuk pengumpulan dan penjagaan, walaupun itu masih para sahabat nah menempatkannya pada tempat-tempat yang terpisah-pisah. Nah dan seterusnya. Wahai fitri nasehatullah. Kala keyakinan tersebut iaitu ya anha dz-rrab. Bahwa Rabb, tersebut iaitu Rabb Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Taala, Saya kawalum walaiyuziyyahum. Bahwa Allah akan menjaga mereka dan tidak akan menyanyikan mereka. Inna kalimatun Khalilah bi antantiqah biha Zawjatu al Khalil alaihi salam. Ini adalah kalimat yang sangat pantas untuk keluar dari wanita yang ini, ini alaihi salam sebagai suami dari al Khalil alaihi salam. Nah. Kalimat ini dikatakan di sini juga innaha kalimaton nataqad hajar, lita biha hajar litu'allim atau lita'lam mabihal nisa' ad supaya wanita-wanita yang ada di dunia ini tahu mengerti hakikat al-yaqin kepada Allah Subhanahu wa Agar kalimah 6 para wanita ya mereka apalagi mereka yang sudah mengaku dirinya beriman yakin kepada Allah Tahu bagaimana hakikat keyakinan tersebut. Dan mengenai tentang kesungguhan. Ini yani bagaimana sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merasa tenang. Dengan apa yang ada di sisi Allah. Bahkan. Ini juga merupakan. Pelajaran buat kita. Nah. Para suami. Calon-calon suami. Untuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang. Memiliki pula keyakinan yang. Dirasakan oleh Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa aturan Allah pasti lebih baik, yakin bahwa perintah Allah pasti lebih bermanfaat. Nah, walaupun perasaan kita, walaupun selera kita itu berat untuk menjalan, menjalankannya. logika kita merasa tidak mungkinlah seperti ini. Nah, wali <tuh> <tuh> <tuh> mengapa tidak? Wa kadirun minarizaliwan nisa'ilan. Kebanyakan manusia, laki-laki dan perempuan di zaman ini. Liqillati yaqinihim karena kurangnya keyakinan mereka. Yaqauna fi ma'asini asyam nam syatta. Jatuh ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan yang beragam. Karena kurangnya yakin kepada Allah. Kalau kurang keyakinan kepada Allah berarti kan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang jatuh dalam perbuatan-perbuatan haram, mencari harta dari harta yang dia dari hal-hal yang haram, itu merasa tidak percaya kepada Allah, kurang yakin bahawa Allah akan memberikan dia sesuatu yang lebih baik. Nah. Ya, nah menganggap bahwa Allah tidak akan memberikan kepada dia yang lebih, nah pantas untuk dia. Nah, wa yaktirifuna munkaraf yang Lidah filiyakin Allah dan mereka melakukan berbagai kemungkaran karena lemahnya keyakinan mereka kepada Allah. Walau kuatiyakinihim dan karena kuatnya keyakinan mereka terhadap materialis, ya, kebendaan, bahawa segala sesuatu itu diukur dengan hal-hal yang tampak, dengan hal-hal yang terlih, terlihat. Walan hisabat alniyamadiyah adunyawiyah albathah, ya. Semua itu diukur dinilai dengan perhitungan-perhitungan materi, perhitungan-perhitungan kebendaan, ya, yang sifatnya duniawi. Wallahu a'lam. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini pelajaran buat kita, ya, Insyaallah untuk betul-betul menanamkan ke dalam nilai yani keyakinan itu, dalam, terutama pada anak-anak kita, bahawa mereka mendapatkan rezeki, mendapatkan pakaian bukan karena kita, kesehatan, kemudian ya, kesenangan itu bukan karena kita. Wamabikum minnikmatin fa'mina Allah. Apapun nikmat yang kamu rasakan itu semuanya datang dari Allah. Nikmat keamanan, nikmat rasa senang, nikmat yang laki-laki punya pasangan, punya istri, punya anak. Demikian pula yang wanita itu semuanya datang dari Allah. Baik. Kemudian di dalam kisah tersebut, ketika Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sunyi itu, beliau nah, tidak menentang, tidak mengingkari takdir ketetapan yang diperintahkan oleh Allah, bahkan hati beliau senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti diceritakan. Setelah beliau meletakkan Hajar dan putranya Ismail, beliau berlalu sampai di sebuah tikungan yang tidak terlihat. Nah, Barakallahu fiqum di tempat yang tidak terlihat oleh Hajar, beliau menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa kepada Allah seperti yang disebutkan di dalam ayat. Falana rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi inda baitikal muharram rabbana li dan seterusnya. Beliau bersandar kepada Allah Subhanahu memohonkan perlindungan menitipkan anak-anaknya dan anak dan istrinya keluarganya kepada Allah Subhanahu Beliau serahkan kepada kepada Allah di tempat yang di Tetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah Dan itu pun seperti dikatakan dalam ayat tersebut Mereka diletakkan oleh Nabi Ibrahim itu Nam liyukimus salat Supaya mereka Menegakkan salat Karena diletakkan di dekat Tempat yang kemudian jadi rumah Rumah Allah subhanahu wa ta'ala Ini Ka'bah Nah Kemudian beliau mendoakan kebaikan Kebaikan untuk keluarganya Untuk anak cucunya Ya yeah bahkan bukan hanya yang ada ketika itu-itu itu Ismail tapi juga enam anak turunannya seperti yang terlihat di dalam doa beliau warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka menjadi orang-orang yang bersyukur dan ini menjadi teladan pula buat kita para orang tua untuk senantiasa mendoakan kebaikan buat anak-anak kita dan keluarga kita berusaha untuk menjaga lisan kita ini kita jaga untuk tidak mengeluarkan doa-doa yang buruk, doa-doa yang jelek terhadap keluarga. Nah. Ini senantiasa apa seperti yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memintakan barakah, kebaikan-kebaikan, jangan mendoakan kejelekan karena kalau bertepatan dengan waktu Allah mengabulkan doa, terjadi. Bisa terjadi apa yang kita kita minta. Apakah itu kebaikan atau apalagi kejelekan? Nah, sehingga kalau kita lihat sebagian ulama kita mereka menjadi orang-orang besar. Jadi ulama menjadi imam. Di antara mereka itu adalah karena buah doa dari kedua orang tua mereka. Seperti misalnya kalau diceritakan benar itu sampai nyapan di tangan kita mungkin kisah tentang imam ya, memashiril Haram ya. Nah, karena nas nakal kecilnya nakal wajar makan siang abinya diletakkan pergi taburi pasir marah nah, sang ibu dan nah, Allah yahdik pergilah jadilah imam kamu jadilah imam haromain kamu sana jadi nah, guru kami Syekh Mubin rahimahullah juga demikian ketika di usia remajanya sangat antusias beliau rahimahullah sangat antusias dengan ilmu sampai sang ibu merasa tidak senang ini kamu kok belajar terus baca kitab terus Kapan usahanya kapan cari duit Allah yahdik keluar kata-kata sang ibu Allah yahdik benar Allah yahdik Allah memberi petunjuk kepada Syekh Mubil Rahimahullah dibimbing oleh Allah berangkat ke Mekah ke Saudi nah sampai di sana bukan kerja belajar menimba ilmu dari para ulama ya, ulama di sana sampai akhirnya beliau nah yakni sampai S2 kemudian beliau karena jadi satu fitnah fitnah Zuhaimin ya Zuhaymania ya. dan beliau apa namanya difitnah dituduh ikut terlibat padahal tidak beliau justru termasuk orang-orang yang mencegah dan menasihati nah orang-orang yang terlibat dalam fitnah itu tetapi kemudian beliau di tetap dikeluarkan dari Saudi Arabia tapi kemudian subhanallah seperti di akhir hayat beliau ketika beliau Sering menyebutkan Selalu kata para satid Selalu menyebutkan bahwa beliau tahun ini akan haji Gratis Setelah 20 tahun Tidak boleh masuk ke Saudi Arabia Di akhir-akhir hayatnya beliau allah takdirkan sakit Kemudian perobat ke Saudi Bahkan ketika beliau masuk ke ke negeri itu Disambut oleh gubernur Mekah ketika itu Dengan penghormatan yang luar biasa Sampai beliau merasa terharu Dan menyebutkan dalam risalah Apa? Muhatara beliau syahadati diman mereka silang robiyah sungguh beliau mendapatkan perlakuan yang luar biasa yang selama ini beliau merasa mengira para, para pejabat pemerintah Saudi kurang mengharga, menghargai, menghargai menghormati ulama ternyata beliau melihat sendiri kemuliaan ataupun penghargaan yang yang beliau terima rahimahmudullah najazahmudullah ayran nah ini ikhwan fitdin azkumullah <tuh> Pelajaran buat kita untuk betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu Wataala dan bersandar kepada Allah. Nampaknya dan menjaga. Ya, Lisan kita untuk senantiasa agar senant, apa namanya mendoakan kebaikan untuk keluarga, diri dan keluarga keluarga kita dan harta kita. Baik. Nah, nah, itu beberapa motif. Yang bisa kita Mungkin membahas pada kesempatan ini Ada beberapa mokis yang lain Tapi ini sudah masuk mungkin di tengah-tengah kita Tentang bagaimana Antara beliau Dan putranya Ismail Ketika akan disembeli yang menunjukkan juga pengorbanan Ya Di antara mokis yang paling mungkin bisa diringkas di sini Terkait dengan Antara beliau dan putranya Kesiapan beliau Untuk menjalankan perintah Allah Walaupun itu sangat sangat berat. Nah, ketunyanya ini juga kesiapan dan ketundukan sang putra menerima perintah yang berat tersebut, tidak mengedepankan perasaan. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi, ya, salatun mengkun fihi wajadah bihinah halawatul iman, manisnya iman, memang beliau berdua sudah merasakannya dengan ketundukan keduanya kepada perintah Allah sampai akhirnya Allah kemudian menebus nam Nabi Ibrahim dengan tebusan dengan sembelihan yang sangat sangat besar dan bahkan kemudian diabadikan ya diabadikan jadi satu syariat sampai saat ini nah wallahu aalam bissawab ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan ya, sebagian dari mauquf ataupun Pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat. Kalau ada yang salah dan keliru, nafas maafkan kepada Allah dan mohon maaf bila tidak berkenan. ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Wa aakhiru da'wanaan ilhamdulillahi robbil alamin. Subhanakallahumma syamdik.